Stava přeběhla spletí pletí můstků v provazišti a za ní vlál černý plášť. Kulatý obrys stařenky ogové se jasně rýsoval na pozadí otvoru, kterým probíhalo lano svícnu. Aniž otočila hlavu, řekla Zdravíčka, pane boh, vrátil jste se pro svou pilu? Pak neobyčejně mrštně a rychle oběhla otvor, takže stála stínu na druhé straně tváří v tvář. Miliony lidí vědí, že jsem padl nahoře. Vy byste přece neublížil chudáku staré, bezmacné ženské žene. Och, pro všechny svaté, moje ubohé staré srdce. Pak se skácela dozadu a dopadla na zem tak těžce, že se lano svícnu pohnulo. Postava zaváhla, pak ale vytáhla z kapsy pláštěku z slabého provazu a vykročila opatrně k ležící čerodějce. Neznámý si klekl vedle stařenky, obtočil jí provaz kolem rukou a naklonil se ku předu. Stařenčino koleno vyletělo vzhůru. Už se cítím mnohem líp, panáčku, řekla, když se zapotácel dozadu. Zvedla se na nohy a chopila se pily. Vrátil se sta to dělat? co? Řekla a zamávala zubatou čepelí ve vzduchu. Zajímalo by mě, jak si chtěl na váltra hodit tohle. To by se tu tak hodilo, kdyby ten hledům bych hořel, co? To věřím. Postava před stařenkou šermující pilou neohrabaně ustupovala. Nakonec se otočila, přeběhla jednu z nejbližších lávek a zmizela v šeru. Stařenka vyrazila za ní a stačila zahlédnout, tak postava šplhá dolů po žebříku. Rychle se rozhlédla, zachytila se jednoho z lan, aby se po něm spustila dolů a uslyšela, jak se někde se skřípěním roztočila klatka. Rychle klesala a sukně se jí vzdouvaly. Když byla zhruba na poloviční cestě, minulý velký pytel písku upevněný na opačném konci lana, po němž se spouštěla klesala dál a mezi špičkami svých bod zahlédla, jak někdo zápasí s padacími dveřmi vedoucími do podzemí. Přistála opodál, ale konec lana s rukou nepustila. Pane sardely? Stařenka vsunula dva prsty do úst a zahvízdala tak, že by se za to nemusel stydět ani za oceánský parník. Pak pustila pravas. Sardeli, kterému se právě podařilo otevřít padací dveře, k ní zvedl hlavu a teprve v tom okamžiku zahlédl temný obrys, který se řítil z temnoty nad jejich hlavami. Šedesát kilogramů jemného písku, uzavřených v jutovém pytli, se zřítilo přímo na padací dveře a střeskem je přirazilo zpět. – Bok pro a patrný! – radila stařenka sardely mu spokojeně. Štandlík nervózně přešlapoval v zákulisi. Samozřejmě, že se znepokojoval zbytečně. Duch byl mrtvý. Teď už se přece není čeho bát. Lidé říkají, že viděli, jak byl duch zabit, i když to musel Štandlík připustit, co se týkalo podrobností, byly velmi nepřesní. Není proč si dělat starosti. Žádné. S něčím a vůbec. Teď už si opravdu nemusí absolutně s ničím dělat ani ty nejmenší starosti. Prstem si přejel povnitřní straně Límce. No, nebyl to zase tak špatný život, když se ještě zabýval obchodem síry ve Velkém. Jediné, co vám většinou dělalo starosti, bylo, že se v uleželém farmářském jadrném najde nějaký ten knoflík z kalhot Reginalda Hojného. Občas se stalo něco podobného. Třeba když mladý Pilouz zapomněl palec v míchačce jogurtu a ona mu ho rozemlela. Jediné štěstí bylo, že právě dělali jahodový jogurt. Najednou se vedle něj objevila postava. Zachytil se závěsu, aby si zajistil nějaký pevný bod, ale když se obrátil, spatřil ke své nezměrné úlevě mocné břicho senora Enrika Baziliky. Tenor vypadal ve svém kohoutím kostýmu s obrovským zobanem, ostruhami a hřebínkem skvěle. – Ach, seněre! zabublal spokojeně štandlík, vypadáte opravdu překrásně. – Sí, souhlasil tlumený hlas od někud hlubin za zobákem. – Dovolte, abych se vám omluvil za ty události u oběda. Ujišťuji vás, že se nám něco takového nikdy nepřihodilo, že? sí? Si? Pravděpodobně to bylo tím alkoholem, že? <sí> Zoban se otočil jeho směrem. Sí. Takže, no, jsem rád, že to tak berete. Je sakra temperamentní, pomyslel se štandlík když pěvec vykročil na jeviště a předehra ke třetímu jednání se chýlela ke konci. Většina z těch skutečných umělců je takových. Nervy napnuté jako kšandy, řekl bych. Je to vlastně jako když se čeká na sír. Člověka to může pěkně vzít, když čeká, jestli se z toho vyklube půl tuny nejlepšího modře žilkovaného nebo získá plnou káť šlichty pro prasata. Je to asi podobné, jako když se zpěvák pomalu prokusuje šel? Kam šel? Cože? Och, to je paní Ogová! Stará dáma mu zamávala před očima pilou. To nebylo v současném duševním stavu páně Štandlíka nějak uklidňující gesto. Najednou ho obklopili další postavy, které měly stejné sklony používat nadměrné množství vykřičníků. Prdy to? Proč nejste na jevišti? Och, Lady Esmeralda, nevšiml jsem si vás, promiňte samozřejmě, pokud se chcete podívat do zákulisí, stačí, když řeknete, kde je Sardely, přerušil ho André. Štandlík se nepřítomně rozhlédl kolem. Ještě před minutkou tady byl, poslyšte, Pokračoval rozhodnějším hlasem, protože se poněkud sebral. Pan Sardely pravděpodobně dohlíží tam, kde jeho zapotřebí, což je mladý muži víc, než co bych mohl říci o... Žádám vás, abyste okamžitě přerušil představení. Skočil mu znovu do řeči André. Ale děte, to, že byste chtěl? A mohl bych se vás zeptat, z jakého titulu? Pokoušel se přezazat lano... Snažila se přispět svou troškou domlí na stařenka. André vytáhl služební odznak. Z tohoto! Štandlík se podíval zblízka. Ank Morporský cech hudebníků, člen číslo 1244? André se podíval na Štandlíka pak na odznak a začal si prohledávat kapsy. Ne, k sakru, vždyť vím, že jsem ten druhý měl před chvilkou v ruce. Podívejte, musíte vyklidit budovu, musíme ji celou prohledat a to znamená, že nepřerušejte představení, zarazila ho báby. Já taky představení nepřeruším, přikývl štandlík. Protože já si myslím, že to je přesně to, co by rád viděl, aby bylo představení přerušeno. Představení musí pokračovat, ne? Není to to, na co všichni věříte? Mohl se dostat z Budavy. Poslal jsem desátníka Noblhocha ke vchodu pro personál a seržant Navášké ve foaje, odpovědělý André. Když přijde na to stát ve dveřích, patří oba k těm nejlepším. Promiňte, ale co se děje? Může být kdekoliv, vyletělo z Anešky. Jsou tady stovky ukrytů. Kdo? Nechápal štandlík. A nemohl by být v těch sklepeních, o kterých kdehdo mluví. Napadlo báby. Kde? Tam vede jen jeden vchod, uvažoval André. Tak hloupý není. Vopad za mí se nemohl, oznámila přítomným stařenka. Upadl, pravděpodobně se teď ukrývá v nějaké skříni. Ne, ten se bude držet tam, kde je nejvíc lidí, Zavrtěla hlavou báby. Ta bych aspoň udělala já. – Cože? – díval se štandlík zmateně z jednoho na druhého. – Mohl se a to dostat do hlediště? – zajímala se stařenka. – Kdo? – snažil se štandlík zjistit, o čem se mluví. Báby ukázala palcem k jevišti. – Je někde támhle. Já to cítím. – Tak počkáme, než skončí dějství a on sleze z jeviště. – Osmdesát lidí odchází z jeviště najednou, řekla Aneška. Víte, jak to vypadá, když spadne opona? A my přece nechceme přerušit představení, že? Uvažovala báby na hlas. E, ne, my v žádném případě nechceme přerušit představení, přitekal štandlík, který se jako tébla chytil známé věty vyplavené mořem nesrozumitelnosti. Natož tož, aby někoho napadlo, že bychom vraceli lidem vstupné. A mimochodem, ví někdo z vás, o čem to vlastně mluvíme? Představení musí pokračovat. Zabručela báby a pohled nespouštěla ze vstupu na jeviště. Věci musí skončit správně. Tohle je opera. Musí skončit operně. Stařenka Ogová vzrušením téměř poskakovala. Oho, já vím, na co myslíš, a jsme. Oho, já to vím, uděláme to. Už kvůli tomu, abych mohla vyprávět, že jsem to udělala. Uděláme to? Uděláme, byť? A jsme, pojďme do toho. Jindřich Lhůtal pozorně pročítal své operní poznámky. Pochopitelně nerozuměl úplně tomu, co se odehrávalo v prvních dvou dějstvích, ale věděl, že to je naprosto OK, protože jenom velký naiva by očekával současně logický příběh a dobré písně. Ale to nic, všechno se vysvětlí v posledním dějství, které se bude odehrávat na maškarním bále ve Vévodově paláci. Téměř jistě se ukáže, že ta žena, které se jeden z mužů tak horlivě dvoří, je jeho vlastní manželka, ovšem tak důmyslně zamaskovaná úzkou černou maskou přes oči, že ji její muž nepoznal ani podle stejného účesu, ani podle tých šatů, které měla v předchozím dějství. Ukáže se, že sluha jedné z hlavních postav je přestrojenou dcerou jiné z hlavních postav, někdo zemře na chorobu, která mu ovšem nezabrání, aby o tom několik minut nespíval, a celá zápletka se rozuzlí díky několika náhodám, které by se ve skutečném životě vyskytly asi tak pravděpodobně jako papírové kladivo. Ani jedno z těch věcí ovšem nevěděl jistě. Byl to jeho propočítaný odhad. Zatím začalo třetí dějství, a to tradičním baletem, tentokrát představujícím lidové tance v podání dívek z Vévodova dvora. Najednou se Jindřich uvědomil, že kolem je slyšet tlumený smích. To proto, že když člověk zhruba ve výši hlavy přeběhl pohledem podal řady baletek, které vyběhly ruku v ruce na jeviště, narazil najednou na mezeru. Teprve, když jste spustili pohled o nějakých 60 cm níž, zjistili jste, že v onom místě řadu vyplňuje velmi malá, tlustá baletka se širokým úsměvem na tváři, v pukající na škrobené sukence, dlouhých bílých spodních kalhotách s kraječkou a botách. Jindřich nevěřil vlastním očím, Byly to obrovské boty. Pohybovaly se sem a tam s udivující rychlostí. Saténové piškoty ostatních tanečnic se nad prkny jeviště lehce vznášely. Boty té malé tlusté se leskly a dusaly jako boty stepaře, kterému hrozí nebezpečí, že se při sebe menší nepozornosti propadne do žumpy. Její piruety byly zcela novým prvkem. Zatímco ostatní tanečnice vířily jako sněhové vlačky, ta malá tlustá se točila jako čamrda a také se tak pojevišti pohybovala. Jednotlivé části její anatomie se snažili udržet příslušnou oběžnou dráhu. Kolem Jindřicha si diváci začínali šeptat. O ty, já o tom slyšel. Něco podobného se pokusili udělat v pseudopolisu. Jindřichova matka do něj strčila loktem. A tohle všechno se mělo stát? No, já myslím, že ne, ale bylo to po čertech skvělé, tak jsem se už dlouho nezesmála. Když malá tlustá baletka narazila do osla ve večerním obleku, zapotácela se, zachytila se ho a strhla mu masku, která padla k zemi. Pan Trubelmacher, dirigent, stuhl překvapením a hruzou. Orchester kolem chvilku harašil a umlkl kromě hráče na tubu který myslel na ty krásné věci, které zažil v mládí a to, co se dělo v okamžité současnosti, ho nezajímalo. Před Trubelmacherem se vstečily dvě postavy jakási ruka se vztáhla po jeho dirigentské hůlce. – Promiňte, pane, řekl André, ale představení musí pokračovat, je to tak. Podal hůlku svému společníkovi. – Tady to máte, dodal, a nedovolte jim přestat. – A ok? Knihovník jednou paží opatrně přesunul pana Trubelmachera stranou, Zamyšleně olízl hůlku a zaostřil pohled na hráče na tubu. M, mm, ba, mm, ba, mm, ba, mm, ba mm, mm. Tubista poklepal na rameno kolegu trombonistu. Hej, Franku, na místě starého trubí ma stojí nějaká opice. Tršobu, tršhubo, tršhubo. Orangu tam spokojeně pozvedl paže. Orchester pozvedl obličeje. A pak je pozvedli ještě o něco výš. Žádný dirigent v hudební historii počínaje o ním proslulým dirigentem, cholerikem, který si na cymbálu ugriloval játra nešťastného hráče na pikolu, protože zahrál o jednu falešnou notu víc, než kolik se dalo snést, přes toho, který probodl svou hůlkou tři nesnesitelné violončelisty, Až k onomu, který zvýšeným hlasem a s odporným sarkazmem komentoval výkon hudebníků, nikdy nebyl takovým středobodem pozornosti. Stařenka Ogová zatím využila všeobecného ticha a uklidnění na jevišti k tomu, aby stáhla masku zelené žábě. No paní, po... proč ta promonout? Myslela jsem, že stane tuto Dlouhé paže klesly dolů. Orchestr se v jediném velkém zmateném disakordu probral k životu. Tanečnice se po zmatku, během nějž se stařence Ogové podařilo odmaskovat klauna a se pokusili pokračovat. Zbor celé dění v úžasu pozoroval. Kristýna ucítila, jak jí někdo poklepal na rameno, a když se otočila, uviděla Anešku. A to! Kde si byla? zasyčela. Tak, tak stihneme můj duet s Enrikem. Musíš nám pomoci, zašeptala Aneška. Ale hluboko v její duši Perdita říkala. Tak s Enrikem ano, pro všechny ostatní je to mistr Bazelika. Pomoci vám s čím, nechápala Kristýna. Aby se všichni odmaskovali. Kristýnino čelo se pokrylo vrázkami. Ale to se má stát až úplně na konci, ne? Víš, všechno se to změnilo, naléhala na ní Aneška. Pak se obrátila ke šlechtici v masce zebry a zatahala ho naléhavě za šaty. Zpěvák pozvedl masku a tázavě se na ně podíval. Promiňte, zašeptala, s někým jsem si vás pletla. Nemáme si masky sum dávat, dokud nebude konec. To už neplatí. Ne, ale mě nikdo nic neřekl. Žirafa s krátkým krkem, která stála hned vedle, se naklonila stranou. Co se děje? Jak se zdá, právě začala velká odmaskovací scéna. Ale mě o tom nikdo nic neřekl. No jo, ale kdy nám taky něco řeknou. Jsme přece jenom zbor. Poslyš, nevíš, proč má starý troubama chrvopičí masku? Kolem skupinky se prohnala v řadě piruet stařenka Ogová, Vrazila doslona ve večerním úboru a hbitým úchopem za choboty jej připravila o hlavu. Hladáme ducha, býpá? zašeptala mu. Ale duch je přece mertevný. Ty se sakra težko duchové, to mi běžte. V tomto okamžiku a z tohoto místa se začal náhle šířit šepot na všechny strany. Neexistuje snad dokonalejší živná půda pro šeptandu, než je zbor. Lidé, kteří by nevěřili ani nejvyššímu knězi, kdyby jim tvrdil, že je nebe modré a byli by schopni vyžádat si v takovém případě notářsky objeřené prohlášení své šedovlasé matičky a třípanen vestálek, budou věřit skoro všemu, co jim opatrně pošeptá téměř cizí člověk v příšeří hospody za operou. Papoušek Kakadu se otočil, strhl masku papouškovi Arara. Štandlík se rozvzlikal. Tohle bylo ještě horší než ten den, co jim vybuchlo podmáslí. Bylo to horší než ona nečekaná vlna veder, která způsobila, že se dalo na pochod celé skladiště lankreského extravizrálého. Opera se změnila v pantomimu. Hlediště se smálo. Jediná postava, která snad ještě měla masku, byl senior Bazelika, který pozoroval zápasících zbor s tak velkou dávkou úžasu, jakou jen jeho maska dokázala vyjádřit. A ta byla, ku podivu, překvapivě velká. Ach ne, zasténal A to nepřežijeme, on už se sem nikdy nevrátí, roznese se to po všech operách a už nikdy se nezavítá jediná velká hvězda. Já je chvědím celý, hej, no! zamumlal nějaký hlas za ním. Štandlík se otočil. Och, to jste vy, senore Baziliko! Nevšiml jsem si vás. A právě jsem si říkal, jaké neštěstí by bylo, kdybyste si myslel, že takový zmatek je pro zdejších operu typický. Senor Bazilika mu upíral nepřítomný pohled přes rameno a pomalu se kýval ze strany na stranu. Košeli měl potránou. – Přeskok! – Promiňte? – Přeskok? – Někdo mě akorát křísnul přes kokos, vypravil za sebe velký tenor. – Nemoh bych dostat sklínku vody, prosím jich čeče! Če. – Ale byste chystal se se právě zpívat, ne? – vyděsil se štandlík. Chytil omámeného muže za klopy a pokusil se ho přitáhnout blíž. Podařilo se mu jen zvednout sebe sama do vzduchu, takže měl boty zhruba ve výši bazilikových kolen. Řekněte mi, potvrďte mi, že jste to vytáhli na jevišti, prosím. I ve svém omámeném stavu poznal Enrico Bazilika Vulgo Jindřich Slimejš, že tenhle požadavek v sobě nese jistý rozpor. Proto se držel toho, čím si byl jistý. Nějakej grázel mě sejml jmul v chodbě, řekl. Takže to tam na jevišti nejste vy? Bazilika zmateně zamrkal. Jakýže já nejsem já, já jsem vždycky já. Ale máte přece každou chvilku zaspívat ten proslulý duet. Bazilikovou naraženou lepkou se protáhla další myšlenka. Fakticky? Naklonil hlavu. Tak to je skvělý, na to se děsně těším. Ještě nikdy v životě jsem neměl šanci sám sebe si poslechnout. Pak se mu z hrdla vydral slabý vzdech a velikán opery se zřítil v bezvědomí na záda. Štandlík se musel opřít o nejbližší sloup. Pak se mu ale stáhlo obočí a přesně podle klasických postupů znázorňujících lidi s dlouhým vedením upřel pohled napadlého tenora a zvedl jeden prst. Pak se obrátil k jevišti a přidal k prvnímu prstu druhý. Cítil, že teď už se v řeči bez čtvrtého vykřičníku asi neobejde. Zatím onen senior Bazelika, který byl na jevišti, obracel svou masku hned sem, hned tam. V pravém zákulisí si špital štandlík se skupinou kulisáků. V levém zákulisí čekal André, tajný pianista. Za ním se tyčil obrovský tral. Když zazněly první tóny předehry ke slavnému duetu, popošel tlustý zarudlý zpěvák do středu jeviště. Publikum se rychle utišilo. Veselý a škádlení mezi členy zboru, to bylo v pořádku. To patřilo k ději a za to byl zbor placen. Aneška se dívala na tenora, ke kterému právě přicházela Kristýna teď už viděla, že s ním něco není v pořádku. Ano, byl tlustý tím správným způsobem, pozor, ať ti neuletí knoflíčky u košile, ale hýbal se jinak než Bazelika. Bazelika našlapovala lehce, jak to tlustí muži často dělají, působil dojmem nadnášeného balonu. Podívala se na stařenku, která zpěváka také soustředěně pozorovala. Báby zlopočasná nebyla v dohledu, to znamenalo, že je pravděpodobně někde velmi blízko. Očekávání publika bylo téměř hmatatelné, uši se otvíraly jako růžové lístky. Čtvrtá stěna jeviště, ona velká, nenasytná temnota byla jako studnice ticha, která chce být naplněna. Kristýna kráčela ke svému partnerovi zcela bezelstně. Kristýna by byla ovšem ochotná vstoupit i do dračích čelistí, kdyby nad nimi vysel nápis Vstup povolen, absolutně neškodné, rozhodně alespoň pokud by byl nápis vyveden velkými tiskacími písmeny a byl snadnočitelný. Jak se zdálo, nikdo se neměl k tomu něco udělat. Byl to praslulý duet a krásný. Kdo jiný by to měl vědět lépe než Aneška? Spívala ho celou minulou noc. Kristýna uchopila falešného baziliku za ruku a když se ozvaly první tóny dvojspěvu, otevřela ústa. Okamžitě přestaňte! Aneška vložila do hlasu všechno. Svícen zazvonil. Orchester ve změti skřípotu, kvikotu a chřestění umlkl. A za doprovodu tichnoucích akordů a umírající ozvěny se představení zastavilo. V nedostatečně osvětleném prostoru pod jevištěm seděl Walter plíže a ruce měl bezradně složené v klíně. Nestávalo se často, že by Walter neměl co na práci, ale když neměl co dělat, nedělal nic. Tady dole se mu líbilo. Tady to znal hora sem pronikaly zvuky opery. Byly sice tlumené, ale na tom nezáleželo. Walter znal všechna slova, každou jednotlivou notu, každý krok každého tance. Potřeboval skutečná představení z téhož důvodu, z jakého potřebují hodiny krokové ústrojí. Zajišťovala mu hladký a klidný chod. Paní Plíževá ho naučila s použitím starých programů číst. To byl jeden z důvodů, proč věděl, že je součástí toho všeho. Ale on by to věděl i bez toho. První postýlkou mu byla tatáž trampolína, kterou použila velká djigliová v nechválně prostulé aféře s vyskakující djigliovou a první zuby si prořezal na okraji helmice zdobené rohy. Walter Plíža žil operou. Dýchal její písně maloval její krajinu, zapaloval její ohně, oplachoval jí podlahy a leštil boty. Opera vyplňovala ve Valtrově nitru ta místa, která by jinak zůstala prázdná. Představení se najednou zastavilo. Jenže všechna ta soustředěná energie, všechny ty nahromaděné emoce, které se ukrývají za každým představením, křik, strach, naděje, vzrušení, to všechno teď letělo dál jako tělo, které vypadlo z trosek havarovaného vozu. A s hroznou setrvačností narazilo do Valtra plíži, kterým to otřáslo jako přílivová vlna papírovým kalinkem. Srazilo ho to ze židle a udrželo s ním o naskládané rekvizity. Sklouzl k zemi, schoulil se do klubíčka a rukama si ucpával uši, aby zahnal to náhle strašlivé a nepřirozené ticho. Ze stínu vystoupila postava. Báby zlopočasná nikdy neslyšela o psychiatrii a i kdyby byla slyšela, nechtěla by s ní mít nic společného. Jsou jistá umění, která jsou příliš temná i pro čarodějku. Zabývala se hlavologií, cvičila se v ní a byla v ní velmi dobrá. A i kdyby se objevily jisté podobnosti mezi psychiatrem a hlavologem, ten podstatný rozdíl spočívá v praxi. Když přijde za psychiatrem člověk, který tvrdí, že ho pronásleduje obrovská strašlivá obluda, přesvědčuje ho psychiatr o tom, že žádné obludy neexistují. Báby zlopočasná by mu v takovém případě dala židly, aby měl na co vylézt a pořádnou dubovou hůl. Vstaň, Valtře plížil, řekla. Valtr vstal a pohled upíral přímo před sebe. Přerušili ho, přerušili představení. Přerušit představení znamená veliké neštěstí, pronesl chraptivě. Někde by ho měl zase rychle uvést do chodu. Nesmíte přerušit představení, je to Představení? Ano, někde ho musí znovu rozhýbat, Valtře plíšel. Zdálo se, že ji Walter nevnímá. Prohrabával se bezcílně štůzky svých not a přerovnával staré programy. Jednou rukou se dotkl klávesnice harmonie a zahrál několik nervózních tónů. To je špatné přerušit představení. Představení musí pokračovat, ten pan Sardely se pokouší představení zastavit, že, Valtře? Valtr proce zvedl hlavu. Nic si neviděl, Valtře plížel. Řekl hlasem tak podobným hlasu Sardelyho, že báby užasle pozvedla obočí. jestli budeš lhát, dám tě zavřít a dohlédnu na to, aby si to tvá matka očklivě odskákala. Báby přikývla. An zjistil, jak je to s duchem, že? S tím duchem, který se objevuje s maskou na obličeji, že Baltře plížil. A pomyslel si, ta by se mohla hodit. A až nastane čas, aby byl duch palapen, napak no tady skutečně je duch, kterého bude možno chytit. A nejlepší na tom je, že tomu každý uvěří. Nebudou se cítit zrovna nejlíp, ale budou tomu věřit. Dokonce ani veltrplí, že si nebude jistý, jestli opravdu není ten duch, protože jeho myšlenky jsou pěkně zašmadrchané. Báby se zhluboka nadechla. Zamata ne, ano, ale křivé ne. Tak si stěžka povzdechla. No, věci se budou muset rozřešit sami. Jinak to nejde. Sundala si klobouk a zalovila v jeho špičce. Víš, já ti teď něco, Balatře, povím, protože vím, že to jednak nepochopíš a jednak rychle zapomeneš. Kdysi existovala stará zlá čarodějnice jménem Černá Alisa. Byla strašlivá. Nikdy neexistovala čarodějka horší ani mocnější. A že doteď. Protože já. Bych se jí troufla do očí a ukrást zuby z úst, rozumíš? Je to tím, že ona nedokázala rozeznat dobré od zla. Všechno se jí popletlo a to byl její konec. Potíše v tom, chápeš, že když rozeznáš dobro od zla, nemůžeš si vybrat zlo. Nemůžeš to udělat a žít s tím. Takže, kdybych byla zlá čerodějka, Mohla bych způsobit, že by se svaly pana Sardely ho obrátili proti jeho kostem a na místě by moje je přelámali, kdybych byla zlá čarodějka. Mohla bych mu udělat různé věci uvnitř hlavy, změnit v jeho myšlenkách jeho podobu, takže by klečela na tom, o čem by si myslel, že jsou to kolena a prasil by mě, abych ho mě měla v žábu. Kdybych byla zlá čarodějka. Mohla bych mu z Mosko udělat něco jako míchaná vejce, takže by poslouchal barvy a čichal vůně, kdybych byla zlá. Ano, ano. Nový těžký povzdech, hlubší a zarmoucenější. A, jenže já nic takového udělat nemohu. To by totiž bylo zlé. Pak se báby omluvně zasmála. A kdyby tady byla Stařenka Ogová, rozluštila by tenhle smích asi takhle. Ani ten nejšílenější smích neblaze proslulé černé Alisy, žádné tiché chichotání z divočelého upíra, jehož morálka byla ještě horší než jeho pravopis, ani žádný zlomyslný chechot toho nejvinalé zavějšího kata nemohli působit děsivěji než ono tiché a spokojené zaklokotání báby zlopočasné která právě přišla na to, jak vykonat dobro. Ze špičky svého klobouku báby vytáhla jako papír tenkou masku. Byla to maska znázorňující jednoduchou tuctovou bílou tvář. Místo očí v ní byly vyříznuty půlkulaté otvory. Tvář nebyla ani veselá, ani smutná. Několikrát jí otočila v rukou. Zdálo se, že Valtr zapomněl dýchat. Jednoduchá věcička, co? Vypadá krásně, ale je to jen obyčejný kus materiálu, stejný jako ostatní masky. Mágové by se ji mohli prohlížet celé roky a stejně by nakonec řekli, že na ní není nic magického. Huh? Což jenom dokazuje, kolik toho doopravdy vědí Walter plížo. Hodila mu masku. Téměř hladově ji uchopil a natáhl se ji na obličej. Pak jediným plynulým pohybem, podobný cvičenému tanečníkovi, vstal. Nevím, kým jsi, když se ukryješ za svou maskou, ale duch je jen pozměněný název označující duši. Tak a teď zmiz veltře plížel. Maskovaná postava se nehýbala. Chtěla jsem říci, na cestu, duchu, představení musí pokračovat. Maska přisvědčila a vyrazila z místnosti. Báby tleskla rukama a to tiché zatlesknutí zaznělo prostorem jako zadunění zkázy. Výbarně, teď vykonáme nějaké dobro, prohlásila báby všeobecně k celému vesmíru.